На Ворогтянському вокзалі правдивий мурашник. Незгірш від Львівського. юрми туристів в перемішку з циганами, з циганчуками. Усі кудись поспішають, щось вишукують. Група Кажана, так їх обізвав Петро, чекає на маршрутку. Хоча Сергій у групі найстарший, бо знає ці гори мов свої п'ять пальців, але радиться в усьому з Кажаном. Вирішують їхати маршруткою до Шибиного. А там трохи пішачком. Потім через Дземброню і вранці насмотрич. Нарешті приїхав пазик-тазик, так ніжно називає автобус Сергій, з пазика сиплеться пилюка, чи то від дороги, чи то від старості. Водій дуже чемно попередив пасажирів, що вхід через передні двері, бо задні ніби ще при других совітах зламалися. Та ліпше би він того не говорив, бо таки більша частина пасажирів зателепалася до салону пазика через задні двері, включаючи губкомпанію «Кожана». Запакувалися, поїхали. Краса Карпат завжди вражала Аліну. І здавалося, що тільки тут вона може дихати на повну силу. Це так, ніби у твоїх легенях відкриваються допір незвідані шлюзи, і туди щедро, разом з ароматом сосен вливаються ці гори, сильні і величні, красиві й неповторні, і ти відчуваєш, що ти тут не лише гість чи не просто гість. Ти частинка того, що люди називають природою, і гори вже давно жили в собі, снили марили тобою чи ти ними. Ти можеш тільки прийняти їх щедрі обійми, навчитися жити в них. Але в жодному разі не старайся пручатися, бо тоді вони тебе задушать в обіймах. То вгору, то вниз біжить гірська дорога. Гори, краєвиди, люди, села, худоба. Наразі їдуть мовчки. Біля мосту через річку Дземброню зійшли. Світланка починає скиглити, бо сонішками намуляло ногу і дешку Хлопці розділили на маленький багаж красуні. Починається підйом до гори. Файна робота для ніг та легенів. На дорозі досить багатолюдно Одні вгору, інші вниз. Правда, через черепохуватість Світлани Гуртка жена всі обганяють. Сергій далі продовжує вперто всіх тішити різними історійками вже з життя гуцулів. Додибали до полонини, трішки перепочили. Світлана мало не плаче. Нога розпухла, косметика на обличчі сповзла. Вигляд у дівчини кепський. Ось тобі початок падіння. Якого дідька Кажан потягнув її з собою, зі злістю говорить Морва. Я його попереджала, для такої цеці море, пальми, пісок згодиться, та не гори. Тільки всіх затримує. Це ж тобі не подіум, щоб дефілювати. От, блін, горєлий. Прийдеться таки ставати на ночівлю ще завидно. Ну і, здається, Аліна знає, для когося ця вистава. Що мала стати мелодрамою чи принаймні драмою, але цього разу результат, здається, буде геть неочікуваним для режисера. Тому що те, як поведе себе жінка, хай навіть непередбачуваніша в екстремальних умовах спрогнозувати важко, бо це ж жінка. І з такою ногою вона далеко не зашкандибає. Це факт. Завернули до лісу, вирішивши тут заночувати, Сергій, направду, добре знає цю місцину. Поблукавши хвилин двадцять, вийшли на гарну простору глявину, і ось вправними руками хлопців вставляться намети. Петро, який цього не вміє, сам так сказав, бо перше в горах, допомагає чим може. Йой. Як то можна жити у Львові й не бути ні разу в Карпатах, здивовано, раз по разу вигукує морва? Взагалі Петро поводить себе йому мала дитина, тішачись із кожної дрібнички, фотографуючи кожну комашку і кожну ромашку на свій цифровий. Що вже казати про краєвиди і гори. Всіх тільки тішить така радість хлопці, і всі стараються вибрати для його майбутніх світлин найкращу тему. Світлана манірно вмостилася на своїй переповнений всякою всячиною наплечник, закотивши карі очі до неба, безперестанку скиглить, нарікаючи на занадто криві дороги, нерівні гори, калізе в очі. Світлана на нога насправді сильно розпухла, мабуть, туди потрапила інфекція. Кажан витягнув аптечку і заходився біля пораненої пташки. Ой, у тебе такі сильні, мужні руки, сонечко. «Мені вже від одного твого дотику стало легше, щебече кокетливо міс бенефіс». Аліна з Морвою перезирнулися, пирснули від сміху і заходилися виймати з наплечників харчі. Всі дуже голодні. Морва зізналася, що стерпно готує. Данило розпалив багаття. Сергій показав місце, де тече холодне цілюще джерело із солодкою смачною водою. Він, направду, чудово знав ці місця. Вода в казанку вже почала булькати. Кажан досі панькався зі Світланою. Та наполягала на масажі ступні і була категорично проти вливання на її рану зеленки чи, борони Боже, йоду, оскільки ці засоби псують шкіру, а їй, як моделі, це зараз ні до чого. Аліну, яку спочатку навіть тішила така кокетлива поведінка красуні, це починала дратувати. Кажанчику солоденький. Ну, будь ласочка, не йди, потримай свою долоньку в моїй. У мене та кніжка болить, не витримує морва. Слухай, Світ, А якого дідька ти з нами в гори попленталася, щось я не второпаю. Я ж тебе попереджала, гори не підйом. Як це? Я люблю гори. А тобі що до того? Та ніц. Любиш гори? Уперше чую. Тільки ось у таких пантофлях, і вона тикає пальцем у розшиті бісером дуже дорогі босоніжки Світлани на височезній шпильці, і по лівійській бруківці ходити небезпечно, не те, що в горах. Отакої надула губки Світлана. Тебе не спитала? Справжня жінка межила залишатися жінкою за будь-яких обставин. Навіть в ось таких нестепних умовах дикунських. «А що ти маєш на увазі під справжньою жінкою?» Взявши руки в бок, морва люто дивиться на Світлану. «Кажанчику, вона кричить на мене!» Світлана театрально обвила руками голову хлопця. «Захисти мене від цієї фурії! Моя нога ой-ой-ой!» «Ну все, не витримує Ліна, вона й мене дістала!» «То таки спецом зроблено, кажане, дістати всіх!» Дівчина підходить до свого наплечника, витягує з нього мамину аптечку. Без неї в поході, як без рук. Відкриває пластикову коробочку. Звідтам дістає маленьку шкляну, шкляну баночку з під дитячого харчування. Баночка вщель заповнена якоюсь сірою однорідною масою. Ану, посунься, санітари, говорить до кажана. Де болить? питає Світлану. Що ти будеш робити? Кажанчику, мене болітиме, хай вона не чіпає, лишень ти, вирядує, війшовши в роль жертви Світлана. Слухай, це те саме, що помазати ногу кремом. Ніяких опіків чи зміни кольору шкіни, шкіри, гарантую. І, не слухаючи далі волань та зітхань Світлани, відкриває баночку. Місно тримає її за ногу, щоб не смикалася, шипоче докажена. Той хапає Світлану за ногу, а Аліна вправно накриває пошкоджене місце товстим шаром мазі. Світлана навіть не встигає до кінця зрозуміти, що трапилося. За процедурою спостерігають всі. І коли Аліна відходить від Світлани, усі схвально аплодують. «Тільки попробуй сказати, що це не допомагає», – показує Аліна на баночку. «І не думай це витирати руками. У склад мазі входить одна травичка, сильно, сильно отрута». Попаде тобі на пальчики, затреш очка і куку. -ку. Звичайно, Аліна каже неправду, але це тільки на благо, приголомшена Світлана, замовкає і на нарешті лад та спокій, принаймні тимчасовий.